És dimecres 25 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Hospital de Palamós confirma que hi ha quatre positius per coronavirus a la residència Palafrugell-Gent Gran. Dos són usuaris i dos són professionals i a més a més també expliquen que hi ha tres residents i 19 professionals que estan aïllats a l'espera de rebre resultats. També posarem la mirada en el mercat de Palafrugell i és que hi ha 18 parades que ofereixen portar els productes a domicili, ens ho explicarà l'Eva Torres, tècnica de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a explicar que 14 hotels de la comarca i de la província de Girona ofereixen 840 habitacions al Departament de Salut. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos en format breu que la policia local de Palafrugell va rebre ahir mil mascaretes que van repartir entre l'asil, la residència i el cap de Palafrugell. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui posant-nos en contacte amb Jordi Pau, director de planificació de Sarfa Group Moventis, que ens comentarà que hi ha hagut una caiguda del 97% d'usuaris des de l'inici de l'estat de d'alarma. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dimecres 25 de març, i ho farem explicant-vos que l'Hospital de Palamós va confirmar ahir a Ràdio Palafrugell els casos per coronavirus que afecten a la residència municipal. Així, entre professionals i usuaris, són quatre els positius per Covid-19 a la residència Palafrugell-Gent Gran. Des del CIBE informen que, seguint els protocols determinats pel Departament de Salut, els dos pacients estan aïllats a dins del centre perquè, de moment, estan estables. D'altra banda, a primera hora de la tarda d'ahir dimarts, també hi havia tres usuaris pendents de resultat. Respecte als dos professionals sanitaris infectats, expliquen que han estat enviats a casa, a més, com a conseqüència del contacte amb els positius per coronavirus també hi ha 19 professionals més que estan pendents de resultats. En aquest sentit, tots ells estan aïllats a l'espera de rebre el diagnòstic definitiu. Respecte a aquesta situació, Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, ens explicava ahir que des del consistori tenien constància d'aquests casos amb antelació que es fessin públics. Us deixem amb aquest fragment de l'entrevista que hi vam mantenir amb Josep Piferrer en el que es focalitza en aquests dos casos de moment confirmats per coronavirus de pacients malalts i també els dos casos de professionals. Ah, bé, bé, bé, evidentment nosaltres sabíem des de maltelciosos, de doncs, perquè sobretot saber de està social que és la Nitrocu que, que té la relació amb, amb l'hospital, doncs, se'ls va informar sels va informar oportunament eh uh, doncs doncs eh uh, teniam ahí el de tenim un cas l'altre pendent, sembla que són dos dos, uh, dos casos de residents uh, que estan am que estan am am són positius en el test de, de coronavirus i, i que, que s'han prestat totes les mesures que el protocol ens marca. les dues persones estan aïllades i els treballadors que han tingut contacte estan confinats a cases per a ulls cols en aquest moments no sabem res més, no, no tenim cap mera de notícies sobre els dos malalts i, bueno, és allò que, vull dir, que esperar, esperar els aconteixements, eh, doncs hi ha malalts, ens pedim per, per, per, perquè si són residents allà, són gent susceptible, doncs, a que els difecti més, uh -huh. però això no, no vol dir que que, que, que que tinguem cap notícia que la cosa vagi malament, o sigui, ara de moment no tenim cap mera de notícia, i esperem doncs, eh, les pròximes hores o dies per veure com es, desem... com, com es va com es de, de, de, de desemboca tot aquest tema i, i hem destar preparats eh, nosaltres sabíem com un o altre un lloc o altre de palafugir aquesta hi o, o algun, algun infectat i el que hem de fer és doncs, eh, prendre protocols i sobretot eh, el que, que s'ha de fer la millor mesura que podem fer-la és sobretot confinar-nos a casa i intentar que que dirus nosc preocupi. Que és la, la, la màxima mesura, la millor mesura, la millor mesura de prevenció que tenim i per tant doncs, animem i continuem doncs, dient insistint en que tothom doncs es quedi a casa i com comentàvem avui amb el cap de la policia local de Palafrugell doncs eh, no intenteu en enganyar-los perquè al finalment sereu detectats i el, el pitjor eh, que s de no s'ha de ser busta no, no, no i s'ha de ser solidari perquè hi ha moltes persones que, que es poden veure doncs, eh, podem veure mal, mal parades per la decisió d'uns pocs. Perquè al, al final estem parlant. La... que la gran majoria de, de la gent de Palafrugell està complint amb, amb aquestes norm... normatives. Eh? No, no, nosaltres doncs, eh, estem satisfets, eh? Vull dir, malgrat sortir a la premsa per aquests petits casos que surten, perquè hem hi hem de sortir-hi i hem de fer-hi molta publicitat amb això, mh, perquè la gent sàpiga que, doncs, que la cosa està controlada, però estadísticament estem contents. Estetxa, estadísticament estem contents perquè el grau de compliment de, de les normes que ens abarquen eh, es compleixen ara bé, eh, sempre hi tens doncs, el, el típic que intenta burlar les normes això és com, és com la velocitat eh, la gent que va a velocitat eh, amb cotxe per, per dintre pal a frugell mm -hmm. la gran majoria de la gent va, una, va a la velocitat adequada ara sempre trobes algun animal que va eh, a 60, 70 o 80 km per hora doncs aquí seria el mateix evidentment quan hi ha casos d'aquests com és un cotxe va morir molt de pressa et sorprèn i et, et crida l'atenció i, i potser no veus que, que l'altre 99% eh, va a la velocitat adequada. Doncs aquí és pas el mateix. Aquí tenim alguns quants que intenten eh, no, donar, no, no seguir les normes i, i creu-s'hi munes, però que nosaltres som conscients que un percentatge altíssim, altíssim, altíssim de la població de palafrugem està complint eh, molt escrupolosament totes les normes. Doncs eh, nosaltres ens quedem amb això també farem, doncs, eh, en aquest cas posem el focus en aquest bon comportament general de la gent i seguirem actualitzant tot el que passi i sobretot, sobretot confiem molt en el sistema sanitari, jo crec que bueno, ahir se va fer un reconeixement en el CAP, ara el que hem de fer és sobretot confiar-hi molt, confiar-hi molt I, i la gent que no ha pogut fer l'agraïment ja tindrem temps de poder-li però sobretot confiem, confiem en el sistema sanitari, ho puc fer que s'hi està treballant des si de l'Hospital de Palamós que és el que ens correspon a la nostra zona uh -huh. que s'hi està treballant intensament des de fa dies i que, i que, i que confiem no, no. tenim un bon sistema i tenim gent molt capacitada en la nostra zona, tant al Hospital de Palamós com al cap de Palafrogell per donar resposta a tot el que pugui venir els propers dies confiem-hi, ara ajudem-los ajudem a quedar-nos a casa amb això ens quedem, Josep i Piferrer, moltes gràcies i fins aviat a vosaltres Seguirem doncs, de prop com evolucionen aquests quatre positius per Covid-19 a la residència Palafrugell-Gengran i també els 22 casos pendents de resultats. Estem també a l'espera, com us deiem ahir, de poder conversar amb algú de l'Hospital de Palamós perquè ens dongui més detalls i ens faci cinc cèntims de com estan eh, duent a terme aquestes actuacions i de com s'ha seguit, eh, seguit el protocol que dictamina el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. Com us dèiem al sumari, a continuació ens posarem en contacte amb el mercat de Palafrugell, en aquest cas amb la tècnica de l'IPEP, l'Eva Torres, perquè ens expliqui la iniciativa que han tingut diverses parades del mercat per intentar fer més portador aquest confinament i per intentar doncs, que la gent hagi de sortir de casa el menys possible. Saludem a la tècnica de l'IPEP. Bon dia, Eva. Hola, bon dia, Rubén. Què tal? Doncs gràcies per atendre la, la nostra trucada i, com dèiem, des del mercat de Palafrugell també s'estan intentant posar les eines per facilitar al màxim a, a la gent que, que es mantingui confinada a casa seva, no? Sí, així és. Des del mercat de Palafrugell, 18 paràs han tingut la iniciativa d'oferir la possibilitat de fer la comanda i entregar-les al domicili. Així s'ha el desplaçament dels clients del mercat. Aquestes comandes es poden fer principalment per telèfon o per WhatsApp i la compra s'entrega el mateix dia al domicili del client. Nosaltres visitàvem el mercat de Palafrugell ara fa una setmana eh, per saber doncs, per parlar no? amb, els, amb els paradistes i també amb algun client com estaven vivint aquesta situació. Una banda ens comentaven que, que hi havia algunes parades que, que venien, no venien cada dia, que fins i tot doncs, també havíem vist que hi havia molta menys gent. Aquesta tendència s'ha anat mantingent aquesta setmana fins i tot ha anat a, a la baixa? Eh, referent al tema de l'expulència de la gent mercat, Sí que ha anat una mica a la baixa, es nota que l'ha set el nombre de clients, principalment pel confinament, i sobretot perquè seguint les mesures de contenció la gent acostuma a anar menys dies al mercat i fer compres més grans per tal de no sortir cada dia de casa, que li com es recomana. D'altra uh -huh. banda, el tema de l'afluència de parades no s'ha reduït, el que sí que potser estan fent algunes parades és no venir cada dia, sinó que venen tres o quatre dies a la setmana, tot i que la majoria s'ha de obrint els dies habituals i el servei està assegurat cada dia, de dilluns a diumenge, tant de cartes com de fuita i verdura. Mm -hmm. Al final són serveis essencials i per tant eh, està bé que es mantinguin eh, cada dia. No està això també des de l'Ajuntament i des de l'IPEP. Esteu intentant eh, sobretot en el mercat del, del diumenge que és quan es movia més volum de, de, de persones, mm -hmm. doncs intentar que es compleixin les mesures de seguretat que estan establertes, oi? Sí, en el mercat del diumenge s'ha reullit el nombre de parades de fet només venen les parades d'alimentació que són les de primera necessitat i tot i així no venen totes les parades. També es distribueixen segons l'afluència i per tal de respectar la distància entre elles. Amb mm -hmm. la col·laboració de la policia local s'està controlant que es complessin totes les normes de seguretat, tant per part dels clients com per part dels operadors. Mm -hmm. En aquest sentit, doncs, ara s'està fent o s'ha posat en marxa aquesta, aquesta campanya doncs, per, inter... per portar eh, la... els productes a casa, són 18 parades, com ens has dit, Eva. Eh, des... Això ha estat iniciativa pròpia dels, eh, dels operadors del mercat o també hi ha hagut, eh, des de l'IPEP, se'ls hi va comentar que podríem fer aquesta, aquesta iniciativa? Sí, ha sigut una mica de col·laboració entre els, les parades al mercat i l'IPEP Uh, ja hi ha algunes parades que això normalment ho feien, però real de les mesures de contenció es va decidir de facilitar als clients pel mercat l'adquisició la, del producte a i poder-lo servir a domicili. Uh -huh. El que hem fet des de l'IPER és editar un díptic digital que avui al migdia es publicarà <coughs> perdó, on es dona tota la informació als clients a les parades que ofereixen el servei a domicili. I també en aquest díptic hem inclòs la resta d'establiments de primera necessitat que ofereixen aquest servei, no només productes d'alimentació, sinó de farmàcia, òptiques, el, el servei, el, els tepliments considerats de primera necessitat. Mm -hmm. A part també hi ha la informació de les restes tepliments eh, de primera necessitat amb horaris d'obertura, telèfon de contacte, ja que molts d'aquests dies han vist canviar els seus horaris. Uh, aquest tiptic digital sortirà avui al migdia i es podrà consultar a tots els principals canals de comunicació i xarxes socials tant de l'IPEP com de l'Ajuntament. Doncs uh, tindreu aquesta informació també a través de, de la nostra pàgina web eh, quan pengem aquesta entrevista amb l'Eva Torres. I d'altra banda, important, no? Suposo que els operadors també ho necessiten en aquests moments tan complicats també per ells perquè estan veient que hi ha menys defluència de gent doncs que l'IPEP hi col·labori, que un cop de mà doncs, intentant difonent també aquesta campanya l'objectiu és aquest. Doncs, uh, volíem parlar amb tu d'aquesta iniciativa que han iniciat doncs, uh, diversos operadors i també conjuntament amb, amb, amb l'IPEP. Uh, no sé si encara, suposo que és aviat per, per, per dir com està anant, però no sé si heu tingut una bona resposta en aquest sentit. No, la veritat és que la gent respecta molt les mesures de seguretat. Uh, també nosaltres per part de l'Ajuntament s'han distanciat més les parades per tal que no hi hagi, que no, que hi hagi la distància necessària mínima. I també el client se li demana que no toqui directament el producte, mm -hmm. que en cas de tocar-lo ho faci amb els guants que se'ls facilita a les parades, o fins i tot altres parades directament han optat per tocar directament el producte i posar lo a la bossa al client. Uh, també es recomana el pagament amb targeta i així s'evita la manipulació de diners amb efectiu. Mm -hmm. Tota mesura és, és poca per intentar doncs, eh, que aquesta propagació del coronavirus no, no, no, no es faci cada vegada més gran eh, Eva també volia comentar doncs, que nosaltres quan, això, quan la setmana passada visitàvem el mercat ja ens vam fixar que la, el mercat del peix només hi havia una parada és una tònica que s'ha anat patint al llarg d'aquests dies oi? Sí, en el cas de les parades del peix fins ara estan fent tons els principals motius perquè les barques de la Cufri de Palamós no surten totes per tant no hi ha tant de productes també, evidentment, perquè l'afluència de clients ha baixat i la venda no dona com per tenir totes les parades de, del mercat del peix obertes. Llavors, ahir al vespre, a la coferia de Palamó, es va entrar un comunicat on s'informava que es tancava la pesca de arrossegament, però continuava operativa la resta de pesca. I el que avui estem fent és demanar tots els operadors què faran, però també estan obertes, per exemple, a la coferia de Val i Blanes. De moment no, no han informat que fan restriccions, per tant, de moment els operadors poden abastiar-se també d'aquests dos punts. Per tant, el servei, de moment, està assegurat. No en totes les parades, sí que potser amb menys parades i el que estan fent és s'organitzen i fan torns. Perfecte. Doncs eh, aquesta informació que, que us estem donant aquí a Ràdio Palafrugell i per últim, per recordar doncs, aquesta, aquest servei de, de, de portar els el, productes a domicili, eh, recorda'ns el, el telèfon, com ho podem fer? Sí, les parades que fan servei a domicili estaran en el díptic digital que publicarem avui. Hi ha tot el telèfon de... han de posar-se directament en contacte amb la parada. Hi ha tots els telèfons especificats al costat del nom de cada parada. Llavors, si tenen qualsevol dubte, poden consultar aquest díptic i si no, la pàgina web de l'IP per www.ipep.cat o a través de les nostres feixes socials. Molt bé, Eva, doncs eh, ja ho teniu tot recollit en aquestes a les xarxes socials, en aquest díptic que es treurà avui públicament i que nosaltres també compartirem a través de, de les xarxes socials. Eva, no sé si vols afegir alguna cosa més i si no, doncs... En, en principi, doncs que la gent, si veu que hi ha servei a domicili, que l'utilitza i que l'utilitzi i eviti, eviti i surti al carrer. Principalment la, la informació en aquest pollató és aquesta. Aquesta és la màxima d'aquestes setmanes, que s'ha de continuar doncs, complint. Hem d'intentar doncs, evitar el màxim del possible doncs, sortir de casa i per així contenir la propagació del coronavirus. Avui doncs, us volíem fer, pa, uh, volíem fer ressò d'aquesta iniciativa que han engegat des del mercat de, de Palafrugell i uh, creiem a l'Eva Torres que ens hagi tès. Moltes gràcies, Eva. Molt bé, gràcies, Rubens. Fins aviat. Doncs aquest díptic que ens destacava l'Eva Torres també el podeu consultar ja a radiopalafrugell.cat aquesta imatge amb tots els telèfons de contacte de les diverses parades, aquests 18 operadors del mercat de Palafrugell que ofereixen aquest servei a domicili. Un moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell per explicar-vos que fins a 14 establiments associats a la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i també de la marca Costa Brava-Bert Hotels, han posat a disposició del Departament de Salut fins a 840 habitacions per si calgués habilitar llits per atendre la gent que s'ha vist afectada per la Covid-19, sigui el personal sanitari o malalts menys greus. Es tracta d'establiments situats a sis municipis de les comarques gironines i que no estan lluny dels hospitals. De fet, inicialment, la iniciativa va sortir a Palamós per donar cobertura a l'hospital d'aquest municipi. Casa Vinque, Sant Joan, Trias, Malacontenta, Vostrellar i Marina de Palamós, Arrels d'Empordà de Palafrugell, La Terrassa, Aromar i Monterrey de Platja d'Aro, Castell d'Empordà, a la Bisbal d'Empordà, Carlemany i Ciutat de Girona. A Girona i a Clara a Begur, són els hotels que ja han ofert les seves instal·lacions a la Conselleria de Salut perquè en pugui fer ús si la situació ho requereix. Alguns d'aquests hotels estaven oberts abans del decret d'alarma, però d'altres estaven a punt d'obrir per Semana Santa. Conscients de la crisi sanitària... La resposta dels establiments de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i de la cadena hotelera Costa brava Verd Hotels ha estat immediata des del primer moment, expliquen des d'aquests col·lectius on inicialment eren 8 els hotels que s'oferien als hospitals, especialment de la zona de Palamós. En només 5 dies i després d'una crida feta les darreres 24 hores, la xifra ha pujat a 14, tot i que el gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, està convençut que aquesta xifra d'hotel que, si adereixen, creixerà en els pròxims dies. En aquest sentit, explicava que posen els hotels a disposició del que calgui i que, en tot cas, serà Salut qui triarà qui ha d'anar als hotels. També serà el departament qui s'encarregarà del catering i de la neteja de les persones que s'hi puguin traslladar. A banda dels hotels i treballadors sanitaris dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Sal tindran a la seva disposició un seguit departaments per fer-ne ús i així no haver de desplaçar-se fins als seus domicili tal com avançava en una pil·lada al cap de cardiologia del Trueta, Ramon Brugada. Es tracta d'una mesura preventiva per evitar que els empleats posin en risc els seus familiars. Així, així mateix, diverses plataformes d'apartaments han posat d'aquesta manera a disposició dels metges els seus allotjaments, com és el cas, per exemple, de Bravissimo Girona o la plataforma de pis en pis especialitzada en aquest darrer cas a trobar allotjament en pisos compartits. Tornem ara cap a casa nostra després d'aquesta informació de caràcter comarcal i també podíem dir tot provincial, per explicar-vos que ahir al matí l'empresa material estètica de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, va fer entrega d'un miler de mascaretes a la policia local de Palafrugell. Segons informaven des del consistori, el material... Va ser repartit en les següents hores i així es va distribuir entre l'asil de Palafrugell, la residència Palafrugell-Gent Gran i també el centre d'atenció primària del municipi i, òbviament, una part també va anar destinada a la policia local de Palafrugell. Tots aquests col·lectius de risc que aquests dies on doncs, estan mantinguent el seu treball habitual malgrat l'estat d'alarma decretat des del passat 14 de març. Podeu veure... Algunes de les imatges de les entregues que feia la policia local als diversos indrets que us hem comentat a través de radiopelafruigell.cat. I després d'aquesta notícia en format breu, arribem al final de l'informatiu i ho farem per conversar amb el director de planificació, de Sarfa Grup Moventis per saber com està tinguent afectació a la crisi del coronavirus també en el grup Sarfa per aquest motiu saludem tenim en línia Jordi Pau director de planificació bon dia hola bon dia doncs Jordi, gràcies per atendre la nostra trucada volem doncs, també fer un, un repàs no? de si des de SARF heu notat aquesta davallada que comentàvem que sí que s'ha notat en, en, els, en el moviment de cotxes particulars, no sé si també vosaltres heu notat menys usuaris des del 15 de març de març que es va posar eh, en marxa aquesta estat d'alarma Bé, sí, nosaltres evidentment també ho hem notat però això ho estem notant tots, no és indiscutible, el, la, la davallada ha sigut important amb, amb, amb passatgers, hem, hem reduït, eh, hem reduït els, el, les freqüències de pas de moltes línies ¿ver? degut al bueno, real decret que ja va marcar el govern i que va demanar ja des del, des del primer dia, des del dilluns dia 16, estem, tot bé, hem reduït entre un 40 i un 60% les freqüències de pas de totes les línies de, que tenim de les nostres concessions I, bueno, i, i la davallada de passatgers ha sigut brutal perquè estem parlant de davallades d'un 97% de mitja. Això és una, una dada doncs, que, d'una banda, denota que la gent s'està doncs, prenent, una, de, està prenent de, de, de veritat en sèrio no, aquest, aquest confinament, que està fent doncs, cas el màxim possible d'intentar doncs, no moure's de casa. D'altra banda, això què suposa per, per a la vostra empresa? Bueno, per la nostra empresa ara pues, suposa pues, bueno, reduir, reduir brutalment les, les, les, les sortides Uh, tenim tots els companys ara els tenim pues, a casa confinats uh, esperant a, a, a que tot això es pugui acabar i poder tornar a la normalitat perquè ja us dic ara el, el, la davallada és importantíssima perquè nosaltres estem pràcticament reduint estem per sot per la meitat més o menys del que podria ser uns serveis mínims en cas de huelga general per les quantitats que s'estan barallant, remenant ara per ara. Mm -hmm. En aquest sentit, dins d'aquesta davallada que ens has comentat del 97% d'usuaris, no sé si dins d'aquestes dades heu pogut desgranar si hi ha més davallada en, en, dins dels trajectes curts, o sigui dins d'una mateixa comarca, o en els trajectes llargs, o, o té afectació per igual? No, nosaltres, nosaltres entenem que l'efectació més o menys és la mateixa. Nosaltres les nostres dades, hem de tenir en compte que nosaltres tenim línies bastant llargues que arriben fins a Barcelona o una línia que pugui connectar l'Alt l'Empordà amb, amb la Selva o amb el Baix Empordà. Aleshores hi ha molts de trams intermitjos que són ocupats per nosaltres, per, per passatgers, aleshores la línia aquesta, l'ocupació és molt reduïda però els trams llargs, evidentment, són els que més s'han trobat. Les línies amb Barcelona sobretot el turisme a Lloret, la línia de Lloret a Barcelona amb el turisme, dir, estan, estan, estan sota mínims. Mm -hmm. uh, aquesta doncs, és una, una dada doncs, així general, la, les línies estan sota mínims, per tant, uh, també feu fa que hi hagi menys feina, per tant, els, els xofers uh, de, dels busos del vostre, del vostre grup, uh, ja ens ho has comentat, eh? uh, heu hagut de, de, de reduir, no sé si heu aplicat uh, un d'aquests famosos ERTEs. Bé, bueno, la veritat és que tot això jo com a planificació he estic planificant amb el que necessitem, això ho porten des dels recursos humans uh -huh. i des de la central que tenim a Sant Cugat del grup Aventis i ara per ara dir-te que tot això no, no, no tinc dades per poder-te poder indicar del que s'està fent o del que es pugui preparar. Uh -huh. Perfecte, doncs això en tot cas ja ho comentaríem amb, amb la persona que ho haguéssim de comentar, amb tu, doncs Jordi, volíem fer una, una radiografia no? d'aquesta planificació que esteu fent, en aquest sentit heu posat a disposició aquests nous horaris eh, a causa de, de, del coronavirus. Sí, evidentment, nosaltres vam haver de sortir corrents i de pressa a modificar horaris, a, a reduir freqüències, vam penjar a les xarxes socials, vam penjar a la nostra web perquè la gent estigués informada, perquè, doncs, degut a la provura hi havia molta desinformació, hem sortit amb, a, amb, amb els nostres inspectors a, a canviar els horaris en les mercatines i de, de les parades de tots els pobles perquè tot estigui indicat i, i ara doncs, estem oberts a, a aviar que què dictamina el govern, si hi haurà més mesures de retallades o seguir així. I nosaltres estem vivint el dia a dia, però bueno, com, suposo que com tots, enganxats molt a la tele, mirant aviam el que pugui passar i, i desitjant que això s'acabi ben d'hora. Mm -hmm. uh, això és el que desitja tothom per intentar doncs, tornar a la normalitat. Uh, serà després uh, un moment també complicat uh, de, de, de planificar quan uh, s'acabi aquesta, aquesta crisi pel coronavirus. Serà una nova... Com tornar a engegar màquines? No, no sé com us ho plantejat, aquesta tornada, si és que us ho heu plantejat perquè poder millor anar vivint el dia a dia. No sé com, com ho esteu fent, això. Bueno, nosaltres, al tornar a la normalitat, eh, en principi entenem que, que la normalitat serà el que hi havia abans de, del decret d'alarma i, i serà cobrir totes les sínies perquè tots els ciutadans puguin desplaçar-se en el seu joc de treball perquè la veïnada puguin anar a estudi. I perquè tothom pugui viatjar, nosaltres estem preparats. Tenim, estem aprofitant per fer manteniment intern, per preparar tots els cotxes perquè aprofitar el temps de, de restriccions per, per preparar-nos per poder tornar a l'levant possible i tornar al 100% i, i si sí cal, i, i la ciutadania necessita doncs pues, posar-ne més. Uh -huh. Entenem que canviaran moltes les coses però se seguirà necessitant la mobilitat, la gent seguirà, haurà de seguir anant a treballar i, i seguirem anant a, a, als col·legis. Vull dir, jo entenc que la normalitat ha de ser, eh, com la seva paraula dir que tornar a la normalitat, tornar al que estàvem fent. Uh -huh. Doncs esperem que, que, que això arribi a aviat de moment doncs, avui en principi s'ha d'allargar durant 15 dies més aquest estat d'alarma i esperem doncs, que, que després de, de que passin aquests 15 dies eh, tot comenci a anar a millor intentem doncs, ser positius avui doncs, volíem comentar amb el director de planificació de Sarfa a grup Moventis Jordi Pau les afectacions que estan patint des d'aquesta de, empresa eh, moltes gràcies Jordi i com dèiem esperem doncs, que, que tot torni a la normalitat el més aviat possible. Moltes gràcies a vosaltres. D'ocià, bon dia. Doncs amb aquesta conversa amb el director de planificació de Sarfa, grup Moventis, arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 25 de març. Nosaltres us recordem que tota la informació passa a continuació per radiopalafrugell.cat us recomanem també que, si ho voleu, ens podeu seguir a través de les xarxes socials, també a través del canal de Telegram per estar informats de tot el que passa a Palafrugell i el més destacat de la comarca. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.